amit tudnak róla előző cselekvéseiből, elbukásaiból, összeomlásaiból főleg a kudarcból, amely valamilyen formában érte. Ma azonban az a helyzet, hogy fizikai értelemben legtöbbször nem áll módunkban környezetet változtatni, elutazni, elköltözni, legalábbis éppen akkor nem, amikor égető szükség volna rá. De lehetséges, hogy egy környezetváltoztatást